norro alenek ba, eta behin eh gainean e, argi utzi nahi izanduguna da azkena azkena marka da honetan ematen ari den e, salbuespen egoeraren instalazioa ikuste dugu 98ko urbetik eh hain justu ere herriaren dinamikatera aurre dela man dezakeen e, Eremu hori, motore hori, antolakune horiek leherzkan pogusten joan diren, e, komunikabideak iti dituzten, eta horren ari da, ba, manifestazioak debetatu dituzte, jende atxilutu dute, identifikazioak ugariak izan dira, eta hortan adientia nazionalak izogarezko dopera jokatu du. Eta azkeneko garaionetan, da ba, ikusten ari gara, nola bai gazteizkoetan e, afarroko gobernuetan, da, ba, aparri politikoaren ondorioz e, egoera parlamentaria erabat. Moldatuta eh, agertu den eta horrek launtzen duen eh, represioa bideratzen orduan duan, eh, onen harira, onen harira guztu eguna da, badagoela, eh, Euskal Herrian sektor ezabal bat, eh, konpon bide demokratiko bat, konponbide bide demokratiko bat, egzizitzen duen amnistianen oinarrietan ez bakarikulentuta preso eta jeslarien etxeratetela, baizik eta indarroku pataien alde egitea eta baita ere errepresio tresnen indar badetearen baitan, eta e, horregatik eta hori ekiditeko aldaketa eta hori konpobio demokratiko hori ekidin asmoz eta amnistian aldeko mugimenduak errepresio horretan esposatzen duen elementos alatzaie e, hori zahertzeko asmoz, ba, sententzia berretxien gouten, eta berresteko, eta sententzia usi egiztateko, gu espeziat dargaituzte, beste laik dargabeturik gelituko litzateke, eluke, eluke zenturik, represiaren funtxetako, da, bete araztearen e, hori. Horren arira. ba, Guk argi usten duguna da gure lanerako determinazioa eta API handia egite jogu euskal jendarteari lanean jarraituetan euskal preso eta iezlarik polkartasuna garatzen kalean zaldaten errepresioa eta impunitate espazioak e, txikiten amizkan aldeko movimentutik ba, konpombide demokratikoa batean.